Одинадцять. Протеїн. «Він мав виголосити нам привітання, сказала Сандра. «Хто мав?» – спитав я. «Доктор Гонікер, старий». «І що ж він виголосив?» «Він не прийшов». «І привітальної промови не було?» «Та ні, була. Доктор Брит, той, з ким ви побачите завтра, з'явився весь захеканий і щось там промовив». «Що саме?» Сказав, сподіваються, що багато хто з нас зробить кар'єру в науці. Сандра не вважала ці слова смішними. Вона пригадувала урок, що сильно вразив її, і повторювала його, затинаючись, але старанно. Сказав, що головна проблема світу вона зупинилась, роздумуючи, потім невпевнено повела далі. Головна проблема світу в тому, що люди тримаються старих забонів, а не науки. Сказав, що якби всі більше займалися наукою, не було б усіх цих халеп. Він сказав, що наука колись розкриє головну таємницю життя, додав бармен, почухав потилицю із спохмурнів. Щось таке читав у газеті цими днями. Нібито нарешті відкрили цей секрет. Про що ж там йшлося? Не чув. Промив рев'я. Я читала, сказала Сандра. Два дні тому. Саме так, сказав бармен. У чому полягає секрет життя? Спитав я. Забула, зітхнула Сандра. Протеїн, проголосив бармен. Вони відкрили якийсь секрет протеїну. Ага, сказала Сандра. Саме так.